Куліш, а також білизну, бо помітили, що дід ходив без сорочки лише у кожусі. Дід, як побачив такі дива, дуже зрадів, а Бог би вас благословив, мої діти. От обдарували старого, буде і у мене свято. Та от ви останнього разу забули забрати пляшку з горілкою, вона стоїть на тому самому місці, я не чіпав, бо це не моє. Діду, сказав Тарас, та мене вмисне для вас її залишили. «Я цього не знаю, а чуже для мене святе. Старий зараз випив чарку, повиносив з комори, що мав, та почав їх пригощати, і зараз розбалакався. То у вашому селі ви все це маєте, і борошно, і полотно? Дідусю, у нас два млини вітряки, та ще й млин на річці. Ми все маємо, чого нам треба, чого душа забажає. От, дідусю, переберіться до нас у село». Та заживете на старості літ, нічим не турбуючись, ми для вас не пожаліємо хліба солі. Е, то ви так від себе говорите, а інша річ, чи ваші батьки захочуть непотріба готувати. У мене батенька давно немає. Я сам собі господар, і прийму вас, діду, в хату. Я буду радий, як ваша досвідчена голова мене при нагоді порятує. Спасибі, синку, ми ще про це побалакаємо. Але на Різдво таки вас перевеземо, діду, в наше село. У нас дуже весело. Колядок послухаєте, у церкві побудете. Ой, то-то, цього я собі дуже бажаю. Таки поїду, коли візьмете. Приїдемо саньми. Діду, ви казали нам про ту велику печеру. Чи не можна б її тепер побачити? А нащо тобі її треба? Я собі таке подумав. Коли б нам скрутно стало перед ордою, то що було де сховатись? Ну, дідусю, ще чарочку. «Сховатись було б де», – сказав дід, обтираючи губи. «Але це дуже далеко від вас. Поки сюди встигли б утекти, то татари б вас геть порозбивали. Це пусте, це пусте. Можна б заздалегідь сюди перебратися. Тільки я не знаю, чи ціле село помістилось би». Мені здається, що це неможливо, щоб така велика печера знайшлася. А що ти скажеш на те, коли в мене не одна така печера? Не можу цьому повірити, поки не побачу. Старий почав сміятись. Хитрий ти чоловік, та не на такого натрапив. Я знаю, що ти печеру хочеш побачити, та й тільки так мене підходиш. Та я тобі без цього покажу. Ходімо зараз, коли хочеш». Тарас досягнув того, чого хотів. Дід узяв смолоскип, красало та віхот соломи. Він повів хлопців трохи далі від своєї печери. Прийшли в таке місце, де було просторіше. Тут росли кущі ліщини. Поза тими кущами була щілина, через яку просунулись. І шли так довго якимись сіньми, аж вийшли на просторе місце. Дід викресав вогню і запалив смолоскип. Хлопці опинились у великій печері, краю її не було видно. Стеля була дуже високо. Тут звідки лязь поду вітерець, бо світло смолоски похиталося, і чути було свіже повітря. Дід почав обводити хлопців по підстині, з яких старчало каміння, наче в мурі. Вони так довго ходили, звідселя різні печери в сторони, так що можна було заблудитись. «Дивіться!» По цих закутинах можна всього добра наскладати, що й цілий рік прожив би. «А звідкиля взяти води?» – заважив дехто. «Є й вода, та трохи далі. Тут джерельце випливає, а куди воно пливе, то ніхто не вгадає цього. А татари до вас, діду, заходять?» «Кожного разу вони вважають мене за свого і нічого передо мною не ховають. І говорили кожного разу, як ішли наше село добувати. Говорили...» і кожного разу я потерпав за вас. Тому чотири роки буде, як привів їх сюди якийсь потурнак». Його Ібрагімом кликали. «Він тут у мене переодягався за нашого влахміття, та й пішов вас зрадити. А потім мені татари казали ті недобитки, що то він їх зрадив і в таку матню завів, що ваші уходники всіх побили. Не знати, що з ним сталося. Татари погрожували, що як його впіймають, то з живого шкуру злуплять». Ні, діду, то не так було, він сам себе зрадив, бо заходив у шатро до тих кількох татар, що в нашому селі жили, а мій товариш оцей Трохим вислідив, а я підслухав, та й ми все знали наперед, і ми обдумали всю оборону. Ібрагіма ми спіймали живого і присудили на кіл посадити. І посадили? Віддає Бог того не хотів, бо він утік на дерево, та й упав, і так поломився, що сам здох. «Це дуже цікаве для мене. Та, голубе, скажи мені, де ти навчився татарської мови? Я не був діду в Криму, а таки навчився від одного татарина, що до нас пристав, вихрестився і одружився з нашою молодицею Настею. Вже і діти є. От, які штуки ви вмієте! Тепер мені дуже цікаво побачити ваше село та й вас усіх пізнати. Не дивно, що вас орда не могла взяти». «Скільки разів верталися ті недобитки, то я дуже з цього радів. Тепер вас обминають». «А коли б так, діду, вони ще коли захотіли нас застукати, чи ви б нас не остерегли? Та як? Це далеко, не забіжу, послати немає кого, а фігури таки в мене не може бути».